Flingor, myslig, gryn, ris, russin, mandel, klir i bakgrunden, skarp från grannen, på bordet. En sked kanske, men inte riktigt ännu. Påta lite i mitt te. tar fram filen eller yoghurten eller ätikan. Vatten kokos upp. Slå på en, fria låtar i datorn samtidigt. Dörren öppnas upp. Kamelen vill nu också ta del av en frukost. Att det var långt och svårt. 100 grader, disktrasa, vatten, ånga, imma, glasågon. Visningar bland soporna. Kamele som äter rester. Han är nog är alldeles för hungrig för att åka vänta. Nu ska vi se. Ute i mitt fönster växer det blommor. Fönstret är som en blomma. Grönt, men inte något man kan se igenom. Stora dras ut. Besticks fram. Som en kokar några ägg. Nej, svamp smakar nog väst. Kamelen väcker pigg på att vara tomte. Vantar slängs omkring. Nu vill jag lite fundersam. Så är fara bli gott med lite frukost. Limpa, myslig, godor, kamel, kanel. Men vad är det som knackar på väggen? Mitt skägg har växt sen sist. Saxa slängs fram genom rummet. Oj, nu försvann det till hälften. Och då mångå, Tar du för dig själv din kamel. Nej, jag tänker inte köpa hem Aftonbladet eller expressen. Glöm lagriskålen. Dörrar smälts. Kamel brukar bete sig så där inte första gången som en kamer inte fick som den ville. Smör, ost, rågbröd, surdigsbröd, tugga, svälj. Jag anar för vad som alltså kommer att ske. Huset rasar samman.